та принесла до учительської. «Що за неподобство? Коли ви вгамуєтеся, Софія Андріївна? Знову ваша робота?» «Цього разу не моя. Знову ті кляті студенти». «А що вам не подобається українська пісня?» – вдала наївно Софія. Знаю я ваші пісні. Ніяких вечорів зірвалася на вереск залізна Ліза. Даруйте, Ліза Семенівно. Ви завжди нарікаєте, що студенти у нас пасивні, бездуховні, безідейні, не мають власної соціальної позиції, втрутися знову м'яко. Нарешті вони беруться організовувати щось самостійно, і на тобі знову недогода. Лізу здійняли насміх. В коридорі до Софії підійшла лаборантка, оглядна маленька жінка, яка працювала в училищі з дня його заснування. Що, Софія Андрівна? Допекла вам Ліза Семенівна. І вона може А вже синьо-жовтий прапор їй Мовбикові червона хустка І чому вона так ненавидить Усе українське На Україні ж народилася Є причини, Софія Андрійовна Тільки це секрет Нікому не скажете вже мало хто в місті про це знає, бо хто знав – умер, а хто не умер – боїться. Та вам скажу. Її батько був до війни начальником нашої тюрми. Зрозуміло. Яке коріння, таке й насіння. Про тюрму. На руїнах якої височів нині гуртожиток професійно технічного училища, розповідали такі страхіття, що навіть загартовані сибірськими таборами сиві діти, хрестилися і блідли слухаючи. Про свого героїчного татка Ліза ніколи не згадувала, соромилася, чи нічим було хвалитися. Софія сама не знала, звідки з'явилися слова, як плюс і мінус несумісні ми, та доля зустріч ворожила нам, твій батько був начальником тюрми, а мій у тій тюрмі наклав життя. І ми росли поміж тюремних град. З одного боку ти по той бічя. Залізом облямований квадрат. Моя земля. Слова не самохід лягли на музику, і от уже готова пісня чітким маршовим ритмом просилася до струн. Цією піснею Софія і розпочала свій перший авторський концерт. Співала спершу свої під гітару, потім народні. Співали сестрички ансамбль. Наприкінці усі хором стоячи виконали червону калину. Пісня поєднала і викладачів, і студентів. В залі не було тільки гарматного. Лізи та ще кількох їхніх підлабузників. Наступного ранку... Училищем прокотилася звістка, що дорівнювала за силою вибухові бомби, тайфунові, землетрусу та цунамі разом узятим. Гарматного затримала міліція. Потробиці передавали спершу пошипки, потім у голос, а далі про подію загамоніло усе місто. Це сталося у ніч з суботи на неділю.